Calendar ortodox 13 aprilie Astăzi, biserica îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Artemon, ocrotitorul creștinilor din Laodicea. Această zi din luna aprilie ne cheamă să medităm la curajul mărturisirii celei adevărate. Într-o vreme a prigoanelor cumplite, acest preot înțelept a preferat să rab de chinuri aspre decât să se lepede de credința în Hristos, arătând o viață curată și o nădejde de neclintit, punându-se necondiționat în slujba altarului. Sfinții zilei 13 aprilie, Sfântul Artemon, mărturisitorul neînfricat din Laodicea. Născut în cetatea Laodicei din Siria în prima jumătate a veacului al treilea, a crescut în Evlavie, aducând rod bineplăcut lui Dumnezeu. Mai întâi, vreme de 16 ani, a îndeplinit ascultarea de citeți. Apoi, văzându-i se răvăna pentru cele sfinte, episcopul Sisinius la hirotonit diacon. În această treaptă s-a nevoit cu asprime 28 de ani, devenind ulterior preot. Slujind 33 de ani în preoție, a adus pe mulți păgâni la calea cea dreaptă, pregătindu-se neîncetat pentru cununa mucenicei. Când împăratul Dioclețian a declanșat o persecuție sângeroasă, dând dedict pentru gertfir la idoli, bătrânul preot nu a dat înapoi. Aflând că un comandant aspru, Patricius, se apropia pentru a sili creștinii să jertfească demonilor, episcopul Sisinius împreună cu preotul său și alți credincioși au mers la templul zeiței Artemis. Acolo au sfărâmat chipurile cioplite, arzându-le, pentru a dovedi public neputința zeilor mincinoși. Apoi, adunând turma la lăcașul de închinare, i-au îmbărbătat pe toți să nu se înfricoșeze de suferință. Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, Curajul lor nu venea din putere omenești, ci dintr-o adâncă așezare și statornicie duhovnicească. Patricius, după ce a ținut sărbători păgânești, a dorit să aducă ofrande în templul distrus. Îndreptându-se plin de mânie spre biserica creștinilor, a fost lovit subit de o febră cumplită, simțind cum o putere nevăzută îl vlăguiește. Dus pe brațe acasă, a cerut sprijinul episcopului Sisinius, promițându-i o statuie de aur în mijlocul cetății. Răspunsul ierarhului a fost tăios și pilduitor. Vindecarea vine doar de la Hristos, nu prin aur pământesc. Speriat de moarte, păgânul a rostit o credință doar de pe buze și s-a tămăduit, însă inima lui a rămas împietrită și plină de răutate. Minunile din cezarea și încununarea martirului Plecând spre cezarea și păstrând edictul imperial de uciderea creștinilor, dregătorul a întâlnit pe drum un bătrân urmat în chip minunat de șase asini sălbatici și două cerboaice. Acesta era tocmai Sfântul Artemon, care stăpânea fiarele prin cuvântul lui Dumnezeu, asemenea primului Adam în rai. Descoperit ca fiind participant la dărâmarea idolilor, a fost pus în lanțuri. Fără pic de spaimă, el a trimis animalele la episcop să-i vestească prinderea sa. O cerboaică a primit darul vorbirii prin har dumnezeiesc. Grăind astfel, slujitorul lui Dumnezeu Artemon a fost prins de necredinciosul Patricius și îl duce în lanțuri în cezarea. El ne-a poruncit să venim aici și să-ți spunem ce s-a întâmplat. Dus la judecată, a fost silit să intre într-un templu păgân plin de vipere veninoase, unde nici slujitorii idolilor nu aveau curaj să pășească. Strigând numele Domnului, preotul a scos șerpii și i-a ucis dintr-o singură suflare, arătând că sfințenia lungă o trava demonică. Văzând aceasta, preotul idolesc Vitalius a cerut botezul. În acest context duhovnicesc, Vedem cum prigoana însă și devine un prilej pentru taina mântuirii, căci suferința sfinților convertește inimile reci. Căutând întărire, credincioșii care deschid acest calendar ortodox 13 aprilie descoperă o de dumnezeiască de statornicie. Între timp, cerboaica ajunsă la cezarea a glăsuit din nou, certându-le pe tiran și prorocindu-i sfârșitul cumplit. Orbit de ură, dregătorul a poruncit ca ostașii să pregătească un cazan uriaș cu smoală fierbinte pentru martir. Când a mers călare să verifice dacă smoala clocotește, doi îngeri în chip de vulturi l-au ridicat și l-au aruncat în vasul încins, topindu-i se oasele. Poporul a fugit îngrozit, dar mucenicul a rămas la rugăciune neîncetată. Astfel, citind despre Sfinții zilei 13 aprilie, înțelegem că iubirea dumnezeiască biruiește întotdeauna răutatea umană. Din pământ a izvorât o apă curată, cu care mărturisitorul i-a botezat pe Vitalius și pe mulți alții, împărtășindu-i apoi cu sfintele taine. Vitalius a ajuns chiar episcop al palestinei. Povățuit de un înger, Sfântul Artemon a mers în Asia Mică, unde a continuat să propovăduiască Evanghelia. Acolo, în anul 303, a fost prins de închinătorii la idol și a primit tăierea capului, intrând în bucuria cerească pe care a slujit-o toată viața, numele său îmbogățind de atunci fiecare sinaxar creștin. Alți sfinți pomeniți astăzi. Sfântul Dimitrie Peloponisiu, Sfinții Maxim, Quintilian și Dada, Sfântul Elefterie Persul, Sfântul Teodosie, Sfântul Zoil, Sfântul Mucenic Dimitrie Peloponisiu. Acest vrednic purtător de chinuri a primit cununa pătimirii în anul 1803. Deși trăitor într-o vreme târzie, sub o stăpânire aspră care aducea mari presiuni asupra ortodoxilor, el a refuzat lepădarea. Prin sângele său a dovedit că sfințenia nu ține de epocă ci de unirea inimii cu Mântuitorul Hristos, devenind o pildă luminoasă pentru toți cei asupriți. Sfinții mucenici Maxim, Quintilian și Dada Acești sfinți au trăit pe vremea împăraților Maximian și Dioclețian, fiind prinși în satul Oxivia. Duși la judecată au fost aruncați în temniță, unde însuși vrăjmașul diavol a încercat să-i înșele prin vedenii mincinoase. Însă, trezindu-se la rugăciune, un înger le-a adus pace. Pilda lor este la fel de puternică precum cea lăsată de Sfântul Artemon, căci au mărturisit a doua zi pe Dumnezeu cel adevărat și au primit bucuroși era capetelor. Sfinții mucenici Elefterie Persul, Teodosie și Zoil Aceste sfinte odrasle ale bisericii au renunțat la slava pământească trecătoare pentru a dobândi cetățenia cerească. Elefterie din Persia, alături de Teodosie și Zoil, au suferit chinuri de la cei fără de lege, mărturisind pe cuvântul înrupat cu o tărie negrăită adăugându-se cetei martirilor care se roagă pururea pentru noi la tronul ceresc. Așadar, parcurgând paginile sfinte din acest calendar ortodox 13 aprilie, suntem chemați să ne întărim un tric și să înfruntăm ispitele cu tărie. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Curajul mărturisirii nu este rezervat doar vremurilor de prigoană văzută. Astăzi, suntem chemați să ne păstrăm inima curată și să nu facem compromisuri cu valorile trecătoare ale lumii.